və sahabilərdən, onlar da sənin kimi bu cür səbəb gətiriblər. Və onları da sənə deyilən sözlər deyildir. Və mən deyim ki, onlar kim deyilirlər ki, Mürarət ibn-i Rabi və Hilal ibn-i yəni bu iki nəfər sahabi də sənin kimi səbəblə, yəni bu cür səbəblə döyüşdə gedməyiblər. Və mən deyil, bunların adı gələndə fikirləşdim ki, bunlar iki nəfər, yəni salih insanlardır, əməl salih insanlardır və əhəmsinlik bunlar, yəni Bədə də üçün şəhərdənin səhabələridir. Bədə də üçün bu 2 nəfər? Və də ki, onda bunlar mənim üçün bir örnəşdir. Yəni bu 2 nəfər mənim üçün örnəşdir. Mən gözlədim ki, onlar da nə Vədir Peyğəmbər sallallahu bütün müsəlmanlara demişdi ki, bizimlə heçsiz tanışmasın. Bizimlə 3 nəfərlə Kəbir ibn Malec, Murarət ibn Rabe və Hilal ibn Ümeyy adı səhabələrlə 3 nəfərlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və demiş ki, heçsiz onlarla salam alsınlar nə salam versinlər yəni, onlarla tam əraqan kəstinlər və Kəbr-i Malik deyir ki biz deyir, hamıdan yəni, kənara çəkilmişdik, yəni, biz artıq yəni, tək qalmışdık üçümüzdə və hamı bizə qarşı də, dəyişmişdi yəni, əvvəlki kimi aramızda olan münasibət yox idi və hətta deyir, mən deyir yerdən utanırdım, yəni gəzəndə yerə baxanda utanırdım ki, yəni yeri üzrə baxa bilmirdim, yəni, o cür özümü yəni, sıxıntılı vəziyyətdə görürdüm və deyir məhətdə yerə baxanda eləbək ki, siyir tanımıram, yəni mənə həmin o yer gəzdiyim, həmişə gəzdiyim torpaq mənə tanış gəlmir. Və bu cür biz 50 gündür gözlədik, 50 günün yəni 1 ay, 20 gün yəni, heç kəs bunlar salam verməyir və bunların da heç danışmırlar. 50 gün bu cür yəni, deyir, gözlədik, mən, yəni dostlarıma baxanda iki nəfərə, yəni, onlar deyir, gedmişlə öz evlərinə, Qaprım ağlayıb oturmuşlar içərdə, yəni heç elə çıxmırdılar. Biri ilə da onların danışan olmayacaq. Onun üçün Qaprım ağlayıb evdə oturub, namaz qılıb, ağlayırlar ki, Allah darlar onlara bağışlasın. Yəni, onlar işlər edirlər, mən isə yox. Mən isə deyir, gelirdim yəni, cəmatdan arasına gəzirdim, yəni, hamıla istəyir ki, söhbət edim, yəni qayrıyım, qarışım olaraq. Və həmsən gelirdim cəmat namazına, apəyəlməsənimlə cəmat namazını qılırdım. Yəni müsəmməndə ilə çarşıdım ki, yəni bir yerdə gəzdim, bazara gedirəm, müsəmməndən yəni, bir yerdə olmamışdı. Lakin buna baxmayaraq, mən məsciddə olanda, məsəl üçün, yəni, bu hadisəni bilir danışır. Deyir, məsciddə olanda məndir peyğəmbər tərəfə baxırdım. Yəni, göz gözaltı peyğəmbər tərəfə baxdım, yox yəni, peyğəmbərlə baxacaq yoxsa yox. Görürəm ki, peyğəmbər mənə baxmır. E, heç yəni, gözün adı mənə baxmır. Sonra deyir, yəni mən gedib peyğəmbərsəm verirdim. Yəni yaxından yalan salam verirdim ağzına fikir verdim görək, doda Allah tərmincə yoxsa, yox. Daha ki, ki yox. Peyğəmbər səsələm, yəni, mənə heç fikir vermir. Hətta deyir, mən hiss edirəm ki, mən namaz qılan vaxtı, Peyğəmbər səsələm mənə baxır. Elə ki, namazda salam verirdim, mənə tərmə baxmırdı. Yəni, heç mənə fikir vermirdi. Və deyirəm ki, bir gün deyir, mən bazarı gələndə, Şamdan bir nəfər gəlmişdi. Şamdan bir nəfər gəlmişdi və bu adam Yəni bazara gətirir, mal gətirir, yəni ticarət edir. Mənə bir məktub verdi. Mənə bir məktub verdi və məktubda yazılırdı ki, yaşamlardan bir nəfər, yəni bunu tanıyanlardandır, Şəhərin yəni kəfirlərdəndir. O buna yazıb ki, "Ey Kəbənin maliki, artıq yəni sənə qarşı edilən, yəni tətbiq olunan hadisədən biz xəbərdarıq. Yəni biz bilirik ki, peyğəmbər səndən nə vaxtdan danışmır. Ümmət deyəcəz, səninlə danışmayan səni saymırlar." yəni səni adam yerinə belə saymırlar və biz səni səni üçün, yəni burada yer var, istəsən, gələ bilərsən, biz səni üçün hər şey hazırlamışıq, gəlmək istəyirsən, gəl, sənə burada bir yer verərik və buranın hakimi, Ghassan, yəni yerin hakimi səni hər şey hazırlayır və səni gözləyirik. Əgər deyir, orada yüreği sıxılırsa, onu gəl, burada səni biz yaxşı rahat həyat düzəldərik. Və Kəbul malik deyir ki, bu məktubi oxuyanda dedim ki, bu da təzə bir bəladır. Bu da təzə bir bəladır, yəni imtihandır. Və deyir, keçikmədən həmin məktubu aparaqdım təndirə. Yəni aparıb, məktubu yandırdım ki, yəni qoy izi-tozda bilməsin həm məktubum. Və 40 gün keçəndən sonra artıdır mənim o hadisədən 40 gün keçmişdir. Peyğumbasdan bir nəfər göndərir, Kəbir ibn Məlik yanına, necə peyğəmbərsanam deyir ki, Kəbir ibn Məlik yanına göndərir adam, deyir ki, peyğəmbər göndərici sənin üçün xəbər göndərib ki, Kəbir ibn Məlikə deyən ki, öz qadını ilə 10 gün əlaqədə olmasın. Yəni 10 gün öz qadınına yaxın durmasın. Kəbir ibn Məlik deyir ki, mən soruşdum, bəs arvadın boş uyğun olsa necə? Yəni bilmir, nə eləsən? Bəs həmin o adam deyir ki, xeyr. Yalnız, yəni sadəcə olaraq Yəni, arvadınla yaxın olma. Və bu vaxt mən deyir, eşdim ki, həmin o iki nəfərə də Peyvməsəm belə xəbər göndərib. O iki nəfər ki, sahabı var idi. Onları da Peyvməsəm belə xəbər göndərib və mən deyir, gəldim öz yoldaşımın yanına. Yəni, arvadımın yanına gəldim və dedim ki, paltalar götür, yəni, lazım olan veçləri götür. Ged ailəmin yanına. Ged, Atlanovun yanına. Məyyən bir vaxt, yəni, mən çağıranda yenə yəni qayıdıb gələrsən. Rəqə açılan sonra dedim mən 10 gün oturub evimdə gözlədim. Yəni 10 gün evdə gözlədim ki, görək axırı nə olacaq. 50 gün tam olanda yəni Peyğəmbər sallallahu artıq yəni 50 gün idi ki, bizə danışırdı. Həmçinin səhabələr fərz namazını görmüşdür. Yəni səhər namazını, süyə namazını görmüşdük. Nadir <həm> evlərin birinin üstünə çıxmışdım. Yəni evlərimizin birinin üstünə çıxmışdım. Namazı qılıb qətələndimən sonra, yəni oturmuşdum evin üstündə. Bu vaxtı deyir, yəni alahizə yəni, namaz, namaz zikrlərini edirdim. Hətta deyir, yəni özümü çox yəni sıxıntıda hiss edirdim. Yəni, artıq da qəlbiyim həddindən artıq sıxılmışdı, yəni, artıq yəni, dözə bilmirdim. Bu anda səs eşiddim ki, bir nəfər qışqırır. Güclü səsləcə çağırçıb qışqırır və deyir ki, ey kəbir mümalik, əbşir, ey kəbir mümalik, müjdə yəni, ver, müjdə ver, yəni müşduluq ver, faxarar səcdə, mən deyir, bu səsə işləndə, yəni bilmirəm, yəni nə demək istəyir o, yəni ki, artıq başa suçub ki, nədir söhbət, bu vaxt edir, mən deyir, o dəqiqə səcdəyə getdim, yəni oturduğum yerdən, tez Allaha şükür səcdəsə elədim, ki, artıq, yəni mənə tətbiq olunan hökum götürülüb, Və bildim ki, başa düşündüm ki, artıq yəni, Peyğambas Sələm yəni, sahabiləri xəbər verib ki, artıq yəni Kəbir-Malikli tövbəsi qabul olunur, yəni artıq bunların çıxış yolu var. Və sonra Peyğambas Sələm sahabilərə elan edir ki, Allahdarla artıq bu üç rəfərə tövbəsini qabul etdi, onların tövbəsini qabul edib və bu vaxtda bütün cəmaat hamı gəlirdi bizi yəni, müjdələməyə, hamı gəlirdi bizə şad xəbərlə görüşürdülər və dedilərkən ki, gözünüz aydın. Həmçinin iki nəfər də hansısa gəlməli yəni, dostlarım idi, obşlar, üç səfər çıxıq qalmışdı yəni, onlar içə. Həmin o adam, yəni gəlib mənə bu xəbər verəndən sonra getdiyin yəni, obşları müjdəlməyə. Bəzən mən o öz iş adamının səsi, heçdən adamı, həmin o kim ki, yəni birincə qışır, yəni çıxıq-qışırdı. Həmin adamı yanına çağırdım. Öyünümdə olan paltarımı, yəni gözəl paltarım vardı. Onu çıxarıb həmin o adama verdim. Məni verdiyi xəbərin məsulluğuna görə Çıxardım, o paltarı verdim. Yani buradan da hüküm götürülür. İşaret haber getirdim, muştuluğu vermiyorlar yoksa yok. Haa, muştuluğu vermiyorlar. Yani sahabi yani Kâb-ı bin Aleyhîk radıyallahu anh'u olan paltarını çıxardım, hemen adıma verir. Ki ona işaret haber verir. Ve Allah'ın da olsun ki, mendir yani, heminki günde o paltarına başka bir şeyim yoktur. Yani ona veresi qiymətli bir şeyim yox idi. Yəni, olsaydı başqa şey, mən adama verərdim. Lakin sevindiyimdən, deyim ki, yəni, olan sevmidi qol verim ona ki, olmaq üçün bu cür şart xəbər verib. Və mən deyə gəldim Peyğəmbər s.ə.v yanına. Və bu vaxtıdır mən Peyğəmbər yanına gələncə, qarşıma çıxan hər bir insan məni yəni, tövbə ilə təbrik edirdilər ki, bəs səni təbrik edirdik, Allah qəbul edib. Qətiyyətlə mə Peyğəmbər sallallahu salam verəndə baxdım gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü sevincdən dəhşət, yəni sevinclidir Peyğəmbər sallallahu yəni sevinir, üzü gülür, sevinclə üzü gülür. Və Peyğəmbər onusa buyurur ki, həmin Sabiyə, həmişə bir xeyirin, xeyirlə, müjdə ilə, yəni Kəbir deyir, Kəbir mənə gəl. Yəni nurun mərə əleykünzə bulədzə ki, umuka, ki sən anan sənə doğulandan sənin səni belə pis gün olmamışdır. Yəni, bundan sonra xeyrlə müjdə verir. Yəni, bu gün, yəni bu günə qədər olan vəziyyət, yəni bu 50 gündə sən yəni, belə bir çətinlik, hələ bu haqda kimi görməmişdin. Və sonra de, Kəbir-Makid deyir ki, mən ki, bu səndən deyilsa Allahdandır. Yəni, bu sənin öz yəni, qərarında, yoxsa Allahdarla qərardır. Peygamazım ki, xeyr, bu Allahın qərarıdır. Bu, yəni Allahdarla yetdi zamanın üzərindən, sənin üçün bir hökmdür. Və sonra Kəbul-Makit deyir ki, ki, Ya Resulullah, mən yəni, vədd etmişdim ki, yəni, əgər mənə, tövb, mənə üçün tövbə qəbul olunsa, onda deyir, bütün yəni, malımı Allaha və onun rəslində sədəqə deyəcəm. Yəni, hamısı bütün malımı, hamısını sədəqə verəcəm. Və Peyumasam deyir ki, xeyr. Yəni, bunu Peyumasam onları qəbul etmir, deyir ki, əmsi ki, bağda məlikə fəhəl xeyr onunla Malının bir hissəsini özündə saxla, bu, sənin üçün daha xeyirlidir. Yəni, sədəqə ver, lakin bütün malını hamısının sədəqə vermə. O sən rükab malik edir, yəni, həmin deyən qədər malından sədəqə verir. Və sonra deyir ki, ki ya Rasulullah, innə mənə cəniyəs sədq, yəni məni qurtaran, yəni mənim yəni, bu cür yəni, yəni, xilas olmağımın səbəbi, mənim doğru danışmağımdır. Və indi mənim tövbətimə əllə ohdəzə illə sıdqa mə bəqit. Fə həmişə mən tövbəmdə şərtlərdən, yəni birinin o demişdim ki, Allahə ki, əgər mənim bu tövbəm qəbul olsa, mən heç vaxt ölə nə qədər yanan həm Yəni həmişə düz danışacağam. Yəni bunu yani tövbəmdə şərtlərdən həmişəm. Və bu vaxt Allah təala ayə nəzər və dedik ki, "Laqad təbəllahu Allah təala peyğəmbərə, yəni peyğəmbərin və həmçinin mühacir və ənsanların tövbəsini qabül etdi və ayənin axında ki, və qonun, az, sadıqın, doğru danışanlarla olun, doğru danışanlarla onun yəni, kəbir-i malik kimi sahabilərlə. Onlar ki, həqiqətən, doğru danışırlar. Obra i̇ki nəfərdir, gəldi Peygamarsam yanına və Peygamarsam onlardan tövbəni qabül etdi və yəni, artıq yəni, bizim üzərimizə qoyulan hökum tam, yəni, ləhv edildi. Baxanda, yani bu sahabenin dediklərindən baxanda görürsən, Peyğəmbər s.ə.m. 50 gün bu sahabenin danışmır. Həmçin bütün müsələmanlar 50 gün hətta salam vermirlər, salam da almırlar. Kəhb ibn Malik adı sahabəyə, Kəhb ibn Malik, Murarrat ibn-i və bir də Hiləl ibn-i Umeyyə. ibn-i bu üç nəfər sahabəyə 50 gün salam verilmir və salam alınmır. Yəni, bütün aqədər tam kəsilmişdir. Və onun görə də, yəni həmin sahabilər, lakin həmin sahabilər doğrudan da sadiq olduqlarına görə, Allah'ın ı mələdə Rasulü sevdiklərini görə, bütün bunların hamısını səbir edirlər. Və Allahlar da sonda onların tövbəsini qəbul edir. Və onun görə də alimlər bu məsələni birdən təhlilə salam vermək və verməmək haqqında həmişə qeyd edirlər. O vaxt ki, məsələn, fitnə yayılır, məsəl üçün bizdə məsəl üçün bu gün fitnəşəarlardan var, məsəl üçün xəbar işlər, kimlər Yəni, söhbətini eləyirlər, yəni, deyirlər ki, məsələn, 7 şərt var ki, bunun birini bilməsə, deməli kafirdir və neyini məsələ? Yəni, məsəl, yəni, bu cəmaatlar əslində, bu cəmaatlara salam verilməməlidir. Bu Çünki bunların məqsədi, bunların fikri yalnız fikrinə yaymaqdır. Və həmçə, nəinki bu hadisədə? Başqa hadisələrdə də feyilmezsə, bəzi sahabilərlə, bəzilərlə məsəl, bir ay danışmayıb. Bir ay onlarla danışmayıb. Yəni onlara ümumiyyətlə salam da vermir. Çünki Peyğəmbərsənin başqa istədiyi ki, bir mismanın, növbəti gələn mismanla 3 gündən artıq kürsə qalmasa halaldır. Kürsə qalarsan və naməlləri göy qalxmaz. İki nəfər, əgər kürsə qalarlarsa. Lakin bu bu hallar üçün istisnadır. Yəni bu halların hamısı həmin əsas istisnadır. Yəni o cür insanlar sənə fikirləş ki, o cür insanlara yəni, salam verməyə, onlarla deyib gülmək. Təbii ki, sən ona salaməleykum Xəvariclər demirlər sənə, çünki səni kafir görürlər. Onlar səni kafir görürlər, ona elə, onlar sənə səlamu demirlər. Onlar səni deyirlər ki, salam, qarda salam, Burak necəsən, ya, mescədən, Qaqaş necəsən, qardaş demirlər. Yəni, cahillərlə cahillər necə danışırlar, necə görüşürlər, o danışırlar. Və sabahın xeyri, axşama xeyri bu cür deyirlər. Yəni, heç vaxt səlamu aleykum demirlər. Niyə eləyirlər, çünki səni kafir görürlər, onun üçün yəni, o cür adamlar Çünki o sənin yanına gələndə sənin üçün xeyr istəmir. O sənin gəlir ki, səni tərək salıb sənin eynəsin, yolundan azdırsın. Onun üçün, yəni, Peyomassam həyatına baxında belə şeydən ibrət götürmək lazımdır. Və burada yəni, bir şey yoxdur, yəni, heç əsəri gəlməsin, gələcə olur məsəl üçün, xeyr. Yəni, burada həm din, həm də dünya üçün xeyr var, məsləhət var.